Рік 1939. Дуже хотілося заплющити очі і впасти в литергійний сон, а отямитися в іншому, в іншому місці, іншою, новою людиною. На жаль, життя тривало, і зранку починався той самий жах. Діана вже погано пам'ятала, що з нею сталося. У карцері було темно, холодно та тісно як у замалій труні, вона не повністю вміщалася в кам'яний мішок, або ноги, або шия весь час були зігнуті. Притулившись до вологої стіни, по якій стікали брудні цівки води, відчуваючи пронизливий холод у всьому тілі, ув'язнена зрозуміла, що терпіти вже недовго. Мабуть, воно і на краще. В її гарячковій уяві життя пропливало у зворотньому напрямку. Важливі події з'являлися поруч з побутовим дріб'язком. Вона побачила, як спить донька, а вони з чоловіком швидко пораються по дому. Ось Гануся закрутилася. Оголошується загальна мобілізація, пожартував Павло. Потім вона бачила свої пологи, чула свій крик та голоси лікарів. Чому вона не кричить? Чому синя? – налякано запитувала Діана у лікарів, коли дитина нарешті народилася. – Все буде гаразд, у сорочці народилася, – неспішно пояснив ранну посивілий лікар, зітхаючи з полегшенням. Ось до неї завітала няня Параскева Антонівна. Скаржилася, що немає гасу. Діана пам'ятала, що няня все життя хворіла на задуху. Інколи напади були такі нестерпні, що жінка рятувалася склянкою гасу, яку випивала залпом. Ще в дитинстві Діана спробувала скуштувати ті цікаві ліки, та щойно вона ковтнула, її очі закотилися, і няня рятувала свою дівчинку від невгамовної блювоти. Якщо ти п'єш таке?» «Мушу, дитинко, якщо я помру, кому ж ти будеш потрібна?» Діана зовсім не хотіла, щоб няня померла, і навіть боялася думати про це. Вона припустила. «Держава про нас попіклується, «Краще про себе піклуватись», – сердито відповіла няня. На такому народному методі старенька протрималася до 67 років. Але якось Діана принесла їй справжні ліки. Няня випила їх замість звичайного газу, пішла до своєї кімнати, а вранці її знайшли мертвою. Батьків Діана ніколи не знала і в дитинстві не дуже журилася з цього приводу. Вона бачила, як сусідських дітей безжально карають за провини, як суворо їх виховують. І потайки раділа, що її мила бабуся завдучимось зайнята і можна було робити все, що заманеться. Параскева Антонівна вчила її мовам, манерам, всьому тому, що знала сама. Тільки чомусь не навчила, як за себе боротися. Вона вважала, що жінку захищати мусить її чоловік. А чоловік повинен бути обов'язково, бо як же прожити самій? Яскраве дитинство разом із мерехтом знайомих та незнайомних облич вихором промайнув перед нею. А далі прийшло забуття. Діані стало тепло та м'яко. Нарешті її тіло не тремтіло, зуби не клацали. Уговтавшись, вона помітила, що лежить у справжньому металевому ліжку, на худому матраці, засланому прозоро синьою білизною, що відгонила хлоркою. На її подив подушку не вкривало гарне волосся. Діана торкнулася голови. Я відчула незнайому коротеньку рослинність. Подивилася на руку. Під усухлою шкірою проступали усі кістки. Нігті були поламані та змащені зеленкою. «Що зі мною?» – запитала вона у своєї сусідки сіро-жовтим кольором обличчя. У відповідь пролунав глибокий, гаркавий кашель, схожий на собачий гавкіт. Жінка – і відхаркалася та смачно сплюнула на підлогу. Потім важко дихаючи вимовила. «Ти у санаторії, красунечко, райський куточок для того, щоб вмерти!» «Ти чого прокинулася? Наша скула пообіцяв тобі швидку безболісну смерть! А так ти пригодуй тебе, одягай, суди!» У її голосі бриніли іронічні нотки.